פרק כ"ג: "ובשנה השביעית יתחזק יהוא ידע, ויקח את שרי המאות לעזריהו בן ירוחם, ולישמעאל בן יהוא חנן, ולעזריהו בן עובד, ואת מעשיהו בן עדיהו, ואת אלישפט בן זכרי עמו וברית. ויסבו ביהודה, ויקבצו את הלוויים מכל ערי יהודה,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 איש וחליו בידו, והבא אל הבית יומת, ויהיו את המלך בבואו ובצאתו. ויעשו הלוויים וכל יהודה, ככל אשר ציווה יהוידע הכהן, וייקחו איש את אנשיו באי השבת, עם יוצאי השבת, כי לא פטר יהוידע הכהן את המחלקות.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 ויבואו כל העם בית הבעל וייטצוהו ואת מזבחותיו ואת צלמיו שיברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. ויישם יהוידע פקודות בית אדוני ביד הכהנים הלוויים אשר חלק דוד על בית אדוני להעלות עולות אדוני